Книга Неймії Розділ 10 При всьому тому склали ми тверде зобов'язання і підписали його, а наші князі, левіти і священники приклали до нього печаті. Ті, що приклали печаті, були Неймія, Начальник, син Хахалии, і Седекия, Азарія, Азария, Єремія, Пашхур, Амария, Малкия, Хатуш, Шевания, Малух, Харим, Меремот, Овдія, Даниил, Йнетон, Варух, Мешулам, Авия Миамин, Маазия, Билгай, Шемая Усі священники. Левіти Ісус, Син Азанія, Бінуй із синів Хенаддада, Кадміел і брати їхні Шеванія, Годія, Келіта, Пелая, Ханан, Миха, Рехов, Хашавія, Закур, Шеревія, Шеванія, Годія. Банні, Беніну. Голови народу. Парош, Пахат Муав, Елам, Зату, Банні, Бунні, Азгад, Бевай, Адонія, Бігвай, Адин, Атер, Єзекія, Азур, Годія, Хашум, Бецай, Хариф, Анатот, Невай, Махпіяш, Мешулам, Хезир, Мешезавел, Цадок, Яддуа, Пелатія, Ханан, Аная, Осія, Хананія, Хашув, Галохеш, Пілха, Шовек, Рехум, Хашавна, Масея, Ахія, Ханан, Анан, Малух, Харім, Баанна. Решта народу – священники, левіти, воротарі, співці, нетінеї і усі, що відлучились від чужеземних народів заради закону Божого – жінки їхні, сини і дочки їхні, усі, що могли знати і розуміти. Усі пристали до своїх братів, до видатніших із них, і клятвою зобов'язались і заприсяглися діяти за законом Божим, даним через Мойсея, слугу Божого, і держати та виконувати всі заповіді Господа, Бога нашого, і суди Його та Його закони. І не будемо віддавати дочок наших народам цього краю, ні їхніх дочок брати за синів наших, і як народи цього краю привозитимуть на продаж суботами крам і всяку живність, ми не будемо брати в них у суботу або в святий день, і будемо що сьомий рік лишати землю облогом і всякі борги дарувати. Також постановили ми собі за закон давати від себе щороку по третині шекля на потреби Дому Бога нашого, на хліби появлення, на повсякчасні хлібні офіри, на повсякчасні всипалення і кожної суботи, кожного нового місяця і у свята, на мирні жертви, на жертви за гріх, щоб спокутувати за Ізраїля і на всяку потребу Дому Бога нашого. Ми – Священники, левіти і народ кинули жереб про доставу дров, щоб кожна наша родина в призначений час щороку постачала їх для дому Бога нашого, щоб вони горіли на жартовнику Господа, Бога нашого, як це написано в законі. Ми обіцяли приносити щороку в дім Господній. Первоплід нашої землі, і первоплід урожаю з усякого дерева, і приводите в дім Бога нашого до священників, що служать у домі Бога нашого, первенців із синів наших, і зо скотини нашої, як написано в законі, і первістків із товару нашого, і овець наших, і первоплід із муки нашої, з приносів наших із урожаю усякого дерева, нового вина і олії. Ми будемо достачати священникам у комори дому Бога нашого і десятину землі нашої – левітам. Вони, бо левіти, беруть десятину з усіх наших міст хліборобських. При левітах, коли левіти братимуть десятину, Буде священник, син Арона, і левіти принесуть десятину з десятини до дому Бога нашого в комори скарбниці. Бо в ці кімнати будуть достачати сини Ізраїля і левіти свої приносини – хліб, нове вино і олію. Там же є священний посуд, священники у службі, воротарі і співці. Ми не занедбаємо Дому Бога нашого».